să știți cine sunt, dacă n-ați citit cartea aventură lui Tom Sawyer. Dar l-are a Iată cum se-i sprăga cartea. Tom și cu mine am urmărit niște tâlhari, am găsit bani ascunși de-i într peșteră și ne-am ales fiecare cu o recompensă de șase mii de dolari. E, Judele Făcer i-a depus la bancă unde să clocească de o bândă câte un dolar pe zi și asta tot an. Cum eu rămăsesem singur după moartea mamei uh, și plecarea babacului după o beție de pomină, nu se știe pe unde, uh, văd de m-am fiat și m a dat la școală. Să nu-ți vine să crezi, deveneam cu fiecare zi care cea un om civilizat cum îi plăcea, văd să spun. Dar am rămas și o frică în suflet. Dacă apare babacul, ce mă fac? Vorba proverbului. De ce-ți e frică, nu scapi. Intră! Intră, dămișorule, de ce te-ai oprit în ușe? Hai, apropie-te, ne te, aproape -te. Hai, Hai, Crezi că ești cineva? Poate că sunt, poate că nu. Lasă gura! De când am plecat, ai strâns ceva pădoabe pe, pe tine. Dar te pune eu cu botul pe lave, și pe pace. Eu? Se zice că e și educație. Știi să scrii, să citești. Acum să-i fi că ești mai decât tactul, fiindcă el nu știe, ai? Cine ți-a să te ții de toate mofturile astea? Cine s a spus că de nasul tău? Văduva, ah. ea mi-a spus. Da? da. Îmi răspunzi, ai? Te lasă, n tu grijă. Nu te eu s -a de fumurile afea! Fost... Ia, ascultă Să Ți s-a dus buhul că ești bogat. Nu. Așa e? Ia zi -mi și mie cum devine tatăl. Minte, țința-ți pus, minte! Ascultă-mă! nu mă așeța mă! De două zile de când umblu prin târg, n-au de decât că ești bogat. Nu! Dai, am venit să-mi dai mie banii. Am nevoie de ei. Nu am niciun bani să-l ajute de Du-te și ei, îmi trebuie. M-am angajat la unul care face comerț cu sclavi negri și trebuie să-mi plătesc partea mea de capital. De-aia niciun bază! Bine, bine, o să mă duc eu să-i cer de la judecată. Îl fac eu să-mi dea, nu te teme. ia zi, câți bani ai în buzunar? de i De-incoace! De-incoace! De nu mă gălește pentru ce trebuie. Dă-mi no. Mă duc în teren să cumpărnești de la chiu. Trebuie minte, mă întorc. Nu te las eu aici, în casa ta, bă, vei O să le arăt eu cine este stăpânul lui. Ah. Hei, Jim! Jim! Ia vino puțin. Auză? n spus toată tărășenia cu baba, cum e așa? E ce mă sfătuiești să fac? Poți să-mi spui ce mă mai așteaptă? Jim știe tu ce urmează. Ha? Jim, este viitorul. Te așteaptă multe necazuri, dar și multe bucuri în viață. Ha. Ha. Ha. Nu știu cum să spun, Jim, dar, dar înainte nu-mi prea plăcea să mă duc la școală. Acum însă, țin și să mă duc ca să-i fac lui necaz. De! Ai grijă să te ferești de apă?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 Eram numai vânătăi. Afară de asta, obișnuia să plece lăsându-mă încuiat în colibă. M-am hotărât să caut un mijloc de evadare. Ii, trebuie să ies din coliba asta, trebuie să ies. Ce-ar fi Ce ar fi să fac o gaură în peretele asta de bână? Da, da, da, da, da. Cu, pentru asta, aș putea să fac o gaură la tinerie. Da! Cât să păstrăi cu afară! Trebuie să mă grăbesc, să nu mă surprindă! vor crede că m-au omorât în hai! Hai.Și atunci, și atunci sunt salvat. Așa, e bine, bine, bine, bine. Ce n-aș da să fie de față și tom un sor, i-ar fi plăcut o istorie ca asta. <gătă -i> ce, ce de floricele ar mai fi pus cu închipuirea -l -l -l -l. și de bătării și de frică. Pot să jur că n-o să mai vine nimeni să mă capă. Cel mai bun lucru ar fi să-mi fac rost de ceva provizii. Da, da, da, ia să dau eu o colțule. Nu, nu-mi stă tolemit pe pământ. Ia să mă apropiu eu, scumot. Nu m-așteptam! E Jim! Negru Dumneșoar e Watson! Hei! Jim Jim, Jim! Jim! Nu mă au ropsi! Nu m-au ropsi! Morții mei au fost dragi totdeauna și am făcut tot ce am putut pentru ei. Oh, a, tu știi da. că Jim ți-a fost totdeauna prieten. Jim, dar n a murit! Nu vezi? Sunt viu! A? Vorbesc! Ia uite, ia -mi, mă mișc! Așa ca tine! A? E, hey, Jim, le-am tras-o ca I-am uh -huh. păcălit ca să scap de recăză, da! Hey, ce bine îmi pare că te-am uh -huh. întâlnit. Dar tu, tu cum de-ai ajuns aici? Ha? Cum ai venit pe el? Uh -huh. Afla că Jim a fugit. Ai fugit? Da! Uh -huh. Dar de ce? povestește-mi-pa! Uh -huh. Uite cum a fost. Da! Stai până Watson, Tu și mă unul ne-a întrunat, da. Dar îmi zicea mereu că nu o să mă vânză la Vale, la Orleans. Mm -hmm. Într-o zi însă am văzut un negustor de sclavi în casă la ea ah, și mi s-a făcut frică. Te pomeniști că era negustorul pentru care îmi cerea baba cu bani de la judele tăcer. Da, ah. s-ar putea, Da, da. s-ar putea, l-am văzut apoi într-o cârcumă cu bătrânul fiind. Vezi, ta, da, da, Apoi, într-o noapte târziu, mă furiseziu la ușă și care ușe nu era închisă de tot. Așa. Și-o aud pe stăpână că-i spune văduvei că nu vrea să-l vânză pe gimna la Orleans, dar că ispita mare, că ar putea căpăta pentru mine 800 de dolari. Da, o avere, Văduva a încerca să-o ce să nu mă vânză, dar eu, eu n-am mai stat să ascult ce mai spun. Ha? Am spălat repede Putina și m-am ascuns aici, pe insula Jackson. Bine ai făcut că ai fugit. Hai să facem un pocul și să pregătim ceva de mâncare. Ce zici? Ai prins ceva? Da! Peste! Uite! ai mai ai ceva adunat. Si pe ma am adus de la Colibă. Mă cafea? Si mai o spăț o să facem. Eu am sa adun câteva Bine, o să facem un pocul 500. Să facem un pocul Să facem Să-l mă pește la. bine, așa. Ține tu de prost. Să-l învârtim și pe partea asta. Da. nu e așa că e strașnic Jim. Chiar foarte bine. să fie. Ac. Suntem bine ascunși aici da. și aproape de plută. La un pericol, sărim imediat și -o pornim pe apă. Ia, iată, asta vezi să nu te frigi. Un sac. Da. Poate ajungem ajungim, si noi, în statul la unde Jim e el un om liber. Da, Da, poate scapă de sclavie. Da. Păi, păi, în două zile, s-ar putea să fim acolo. Da, ha, da. ah, bine. ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, noi doi indivizi. Ce? I-ai, i uite domnule, O, bai ea si un negru... Uh, Pai ce va ții aici? -ai vedeți domnule, ce? noi... Ce, ce? Ia ascultă picure. Acu e lume treac sa... Acu spre... e, acu e. A mea, noi vorba, spre... Las-o, las-o porba, si dai drumul la piuta, suntem trebuie să ne piardă urma. Ai de pe nec. e trebuie să ne ajutam pe piețul oamenii. Hai urcati-mă repele! Repele, hai, pe nec. Dar ce e pe, păcii pericolului că ne-am trezit așa unul lângă altul, cu toată liuta aia în altul, revedem cu toate liuții, iar nu vă Nu vă cunoașteți? Eu, nu. A, eu credeam că sunteți împreună. Noi, de unde? No. Eu vindeam un articol care scoate piața de pe dinți. încă cum o mai scoate cu zmați cu tot. Ah, Zău! Când mă gândești ce am ajuns să. Ah, oh, nu vine să cred. Vai, da, ce am ajuns. Ce, ce, ce, ce te va așa? Ce viață am dus? Cine am fost? și cine am ajuns. De deci ce ai voș nene și nu mai ești nici și nu mai păi, nu n-o să mă credeți, așa e lumea, nu credem niciodată, dar de ce să nu-mi pasă. Taina nașterii mele. Cine? taina, taina nașterii tale? Eu vrei să că... mei am să vă dezvăluie că simt că pot avea încredere în voi. Ei, -a? ei, ei bine, aflați că sunt duce. Duce. Na, nu, nu e cu putin să... Ba da, vă duce! Străbunicul meu, feciorul mai mare al ducelui de Bridgewater, a emigrat aici cam pe la sfârșitul veacului trecut, hmm. dar l-a fost jefuit de titluri de noblețe și de moșine. Ei, săracu, greu trebuie să-ți mai fie. Ah, ascultă, Bridgewater, hmm. pot avea credere dâna ta? În mine, până la moarte. Bridgewater, hmm. eu sunt răpăsatul delfin. Ce ai că, e că, e că, e e e. că ești? Da, amice, din păcate așa e. Ai în fața ma pe Pietru Delfin, disprut, pe Ludovic al a lea feciorul Ludovic al vi și-a luat Maria toaleta. Dumneata! Da! La vârsta dumitale? Da, da, eu mai vezi de treabă. E, dacă spui spui că ești împărat-o cel mare, repozat-o, poate. Zi, uite, de să, să ai pe puțin șase, șapte de ani. Din de cauza necazurilor. De dar, bine. domnilor, în fața pachilor dumneavoastră se află mare mizerie pribeagul, beagul și greu încercatul rege al Franței. Vrei să vezi cum mai prind lângerea? Eu nu mai plez, nu. Hai, zici. Nu mai moartea, mă mai poate, știi? Ca să îți răviasă, gudatu, dată cu tot din cauză, nu știu. E totuși parcă voi zici mai bine că lumea mă tratează potrivit rangului meu, în genunchi de fața mea, servitul bărl de întâi la masă și așezut-se pe scaun, nu mai cu gâduita. E vremă că binele mai brodezi. Ce nu stai chestie superbă. Ne-am trebuie viața De mea e Ia lucrurile așa cum sunt Și trage cât mai multe foloase de porma Și apoi nu chiar așa de rău aici Aleală, aleală, berechet Și bea ușor. ușoară Hai, hai, te Bate la baduce, Să fim prieteni să i gata, mai Așa-i din felul ăsta Sau din celălalt Pune toate felurile Să le încerc pe toate Toate pune Hai alte să treci lângă mine Mă mulțumesc, mai. După... Vreau să te mai ce, este tu ce de, nici de, nici mă, Sunt de rând. Da. ce ce de. Ce ce ce să ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce cu ei, aia care urmăreau ar fi dat de și atunci ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce în noaptea acea cețoasă da, da. am pierdut direcția și am luat-o spre zi. Hai, fata sa ne pe că. de ce. E, băiete, ceva de neaza da. cum aveți aici? A, îndată, maestat, maestat, da, da, mai stau! Da, da, ia sa de ce ziua cu crinci și călătorești mai noaptea. Păi, e, noi... nu ia sa. eu negru fugat. Hai de mine, mai sta! Ați mai văzut vreun negru să fugă spre mieaza zi Dacă fuge vreunul, merge spre Nord, nu spre Illinois. Noi ne îndreptăm spre New Orleans. Dar ce căutați voi acolo la... Mai domnule, dacă v-aș spune și eu ce nenorocire a dat peste noi. Ai mei locuiau în Mississippi. da, au murit toți, rând pe De-o boală necunoscută. Atunci, stai că miu, a hotărât să ne mutăm la unchiul meu. Numai că într-o noapte un vapor a trecut peste botul plutei eu, Am sărit cu tot în apă așa, Adică tata, eu și negru nostru da. Dar babacul Care era cam acum N-a mai ieșit Așa că a rămas singur pe lume Numai cu gim. Apoi am avut de furcă Cu unii care veneau să-mi ia pe Jim Socotindu-l un negru fugar De-aia nu mai plutim ziua nu, până nu se leagă adică nimeni. La... Bine, bine, da. gata. Ua, după mâncarea asta bună, ah, mi s-a făcut un somn, să ajut. Un somn mor, Maestate, ce, ce Răgi, de morți, chiar. Mai tare, ce? Scherşi să sărgi un pui de soare, să te așargem. E bună idee. E, să mergem în cort. Nu? Hai, hai, să mergem. Hai, e, e, a... voi nu, voi rămâneți da. aici? V -n. V -n. Rămâneți aici de veghe? De veghe. Mai stați să să cuci, rog. Da. Tu crezi că o să mai întâlnim și alți pe drum? Cred că nu. Atunci e bine. Unu, doi mai merge, dar nu mai mulți. Și poate reușim să scăpăm de ei. Ok, Hag. <fie> Hacruberi, iau l pe alungul malului Apa e mai limpede. Nu, înțeles, mai stat! Așa, ia ia, ia uite acolo, acolo pe mal, uite acolo. Uite cum se mai calonește băiatul ăla ce. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, su. stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, Adolf, du-te și ajută-mi pe domnul. Hai, repede, repede, nu mai... Hai, așa. Vă mulțumesc foarte mult! Nu-i bine greu să umbi cu calabălântul în spate pe vreme ca asta. A, A, aici, aici, aici. Vă mulțumesc! Încotro merge. La ferma unui vechi, prieten, câteva mile mai sus. No. Când v-am văzut, m-am gândit, A, ia că și pe domnul Harvey Ulix. Era cât pe ce să fice la Dar pe urmă mi-am zis, nu cred să fie el, că dacă ar fi n-ar merge în susul apei. Așa-i că nu este dumneavoastră lui? Ne, nu vine mai îmbrășet. Alexander ah, da. Asta nu mă împiedică să regret că domnul Willis n-a sosit la tine. Da. Deci că nu pierde nimic la această târzie. A, de pierdut, nu pierde nimic. Că tot nu i-a lăsat averea frate sub Peter. A -a. Ata doar că a pierdut pilejul să-l mai vadă în viață pe Peter Willis. Nu s-au văzut din copilărie. A, din copilărie nu da. s-au văzut. Că da, despre hana. celălalt frate al lor, William, William, dar nu l-a văzut niciodată. L-ai surdomut. Uh, William e surdomut. Da, uh, da, da, William. Și da. l-a trimis vorba cineva să vină sau. Mai păi, sigur, acum o, o lună, două, când Peter a căzut în tiaiași dată la pat. A căzut? Atunci a scris și o scrisoare, în ce? care îi spune unde a ascuns banii și cum să și împartă restul averii, ca să nu ducă lipsa de nimic fetei lui George, alt frate al lor, mort mai demult. Da, da, și, și ce crezi, de ce nu vine Harvey Woods? Unde este stă cu Taman în Anglia, la Sheffield. l a luat cu el acolo și pe celălalt frate, surdomutul. Na, a, a, pe William, da, asta pe e surdomutul, da, da, așa, da. da. așa, Dar ce păcat că Peter Wells ăsta n-a mai apucat să-și vadă frate da. bietul de... A, așa, a, -a. a, da, și zici că mergi la New Orleans. A, ba, chiar și mai departe. mai departe. Mercuria viitoare plec cu vaporul la Rio de Janeiro. A, o, o, o, o, o, o, e o călătorie cam că lungă, Uu, dar se să-ți E frumos. E, e, ia spune, nepoatele, ce fac? Cum a suportat ele pierderea asta dureroasă? E. Cea mare, Mary Jane, are 19 ani. 19 Da, da se poartă da, da, ca o da, mamă cu celălalt. Iar e, bravo! Știți are 15 ani, iar vreo 18 ani. Ai sărăcuțele de rău! Uite, uite, mi se rupe când au dat. Și-a așa în lumea asta, haină. Uite, lasă, las, lasă, mă! Ia spune, Peter Wills era bogat? Și avea, ceva avere. Avea, avea casă și pământ. Și umblă vorba că ar fi ascuns pe undeva câteva mii de dolari bani ghiată. Nu se poate. Da? Bă, ce mai și lugeam? Ia I -a, i -a I -a uzi! Ia! vaporul pentru New Orleans! Ah, da! Te <mea> da. lăsăm aici! Vă mulțumesc foarte mult, doamna! Drum bun, băiat, noi mergem mai departe! Drum bun! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La La La altețe, eu clocesc un plan magnific, mă gând, ascultă, Hac, du-te la Plută și vin aici cu două geamantani, alea noi pe care le-a cumpărat la ultimul nostru popas. Am doar așa sosesc doi frați din Anglia, este? Da, sigur. Dăm pictura mai sta ne prezentăm la casa Peter și ne dăm drept frații lui sosiți din Anglia. N-am mai apucat să-l vedem. O, oh, ce soartă mi-e regă! Binecuvântatele voastre, lacrimi de compatibil, te alină și ne sfințesc durerea! Uite-le, uite-le! Aici ai testamentul, te-am ah, asteptat. Da, da, nepoatelor mele, Mary Jane, oh. Susanna și Giona, trei mii de dolari auză! Fraților mei, Harvey și William, tăbăcăria împreună cu celelalte case și pământuri în valoare de 3.000 de, do de dolari. 3.000 de dolari aur. Cei 6.000 de dolari sunt ascunși în în pii, mm. oh, împreună cu fratele meu, William, i-am să cobor în pivniță să iau bani. Iar parțial vreau să o facem aici. Eu nu văzul tuturor. Adolf! Da, da, Vino-l cu noi, în pilniță! Da, da, da, da. da, da. uh -huh. Luminează aici! Văd un sac! acolo e, dar te să taci alteță, mm, mm, mm. dar e sunt omul da? Ce de ce oh, de azi, bar. Azi, mă, aici, eh, mai de... am o idee, eh, eh. mergem sus, numărăm banii și dăm pe toți fetelor. Foarte bine, așa, așa trebuie. Dacă cumva mai au vreo bănuială în privința noastră, chestia asta o să-i lasem emuți, mm -hmm. apoi scoatem casele și pământul la licitații și plecăm cu de zi mai mergem mm. Da, da, draga mea nepoțică, uitați, uitați, stați că dragul meu frate, dragii mei prieteni, bietul lui frate s-a gândit cu filotimie la toți. El nu le-a uitat pe aceste mioare, pe aceste fete pe care le-a iubit și le-a crescut sub acoperișul lui. Noi i-am înțeles până și gândul nerostit, hai Mary Jane, Susana și Joe, luați-vă bani. Luaţi-i pe toți! vidăruieşte cel ce zace acolo, rece dar fericit. Ce, ce suflete nobilă! Ce, <laughs> ce ce dezinteresat! <laughs> ce este, doctor? Ce este de râs aici? Acești oameni ne-au făcut un gest nobil, dumnealui da. Harvey Wilkes. Fratele din Anglia o a, -a ah, un de -l -l. Când cineva -l -l. se dă drept englez și nu e în stare să vorbească englezește ca lumea, e un șarlatan și un mincinos. Fetele lor, am fost prietenul tatălui vostru a -a -a -a. și sunt prietenul -l -l. vostru. Vă sfătuiesc să întoarceți spatele eticelosului vostrua. Perigea, ascultă-mă de la afară. Te rog din suflet. Iată răspunsul meu. Ia, te rog, unghiule harvei acești bani oh. și fă-mi ce vei crede de covință pentru Mircea. mine și zrorile mele. Nu ne dar nicio adeferință. Mm -hmm. Ce să fac? Cum să las o fetele astea naive să fie jefurite? nu rămâne decât o cale. Să iau banii de la ei și să-i ascund undeva. Și când o să fim departe, o să-i schiului Mary Jane un răvaș în care se să arăt unde i-am ascuns. Acum te furui în camera lor să văd unde pitesc să cu bani! Pana o se să o să-ți ascund aici. aici! Aici! Nu bat de aici! Cred că ar fi sănătos? Să ne nontăl pășița noaptea asta și s-o pornim pe rucul ce avem. Ce nu uitați, ușor am pus mâna pe banii ăștia. Ce frate, și cum? Și restul moștenirii, doctorul a-l mi-a zis. Să noiia să vreau dandanasc, uste bătene. De, de dracu te, doctor cine pasă de... noi? N-avem de partea noastră pe toți negbi de târg. eu cred că el am ascuns banii unde trebuia. Da, de, de ce, în dulapul ăla vor umbla să în pachetelele șențoalele. Bravo Atunci... de bravo, cât ce a venit de la cap. Da. ia iai. Îl luăm de aericea, da, ia-i de acolo. ia Unde? Într-o gaură a mindirului mind de paie. Sub salteaua de fulgi. Bravo, așa da. Așa e, așa așa e Așa e, e, e bine. Da. E, gata. Acolo la masă. La da, masă. Ne-au pregătit de bunătăți nepoațările că mi o oameni de... Da, da, da, da. Strașnic! Nici nu o să ajunge să vă bine în sufragerie, că eu i-am și luat. Aici, ce? Deci, să-l de faie! Așa! Uite-i! Gata! Am unde să culeț. Dar unde să-i ascund? Ha? Poate undeva pe afară, fiindcă o să-și cotocească toată casa, văzând că le lipsește să cu bani. Să nu mă vadă cineva! Trebuie să trec prin camera unde se află mortul. Da, da, da! Așa! Bun, ușa aia cred că da afară! Ia! Nu! Nu merge! E am încuriat! Dacă mă drăsește cineva cu bani la mine, zice că i-am făcut de adevărat elea. ce mă fac? Hei! Zică-i unul! Pun bani acolo! Tot erau ai lui! Repede! Așa! Ui! Dracuil meu, de ce mă ai lăsat? De ce m-ai lăsat? Astea la loc, sigur. Da, nu m-a zărit nimeni. Da, dar dacă o să găsească banii mâine, când o să înșurubeze capacul sicriului? Ha? Sau dacă i-o găsi altcineva între timp și i-o șterpeli? De unde să știu eu dacă e cazul să-i mai scriu sau nu lui Mary Jane? Dacă o să desgroape sicriul și nu o să găsească nimic înăuntru? A? Ce o să zică? în înțeles, În o să vă luăm cu noi în amînia. băi, ce? Rupus să stau prea mult aici. Mă așteptă și mii din amînia. Mm -hmm. eu le -am pe zi, cum o face pe tot. Așa că trebuie să ne grăbim și să lichidăm moștenirea, mm. da, de-aia am vândut Nu, nu mi-aș fi niciodată ca negri ar putea fi despărțiți e, sau vânduți din afara orașului. Da da, da, da, da, vânzarea asta nu face doi bani. Într-o săptămână, două, negri au să se întoarcă acasă. Să mai nu aibă dacă adevărul nu e de 10 ori mai bun în cazul ăsta decât orice minciună. Trebuie să o pe Mary Jane și să-i spun totul. Cred că e sub tragedie. Genie. Da? Știi cumva vreun loc unde poți sta până de seara? Ha? Eu? Da. Da, la domnul Lofrop. Că ah. da, de ce mă asta? Hai să vezi mai pormă. Ia ce spune, dacă am să-ți dovedesc, că negrei au să fie iarămi pe una. Da? Aici, în casa asta, da. în cel mai scurt timp. Hai să te duci să stai până de la domnul Lofrop. Oh, da aș sta și un an. Bine. Nu-ți cer decât cuvântul de onoare. Da, Loi. dăm, dă voie să închid ușa cu zăvorul. Am să-ți adevărul și trebuie să ai curaj. Unchi, asti ai Nu sunt deloc unchi, ci niște poplogari, niște bolfa gerând. De cum de, de știi eu? Cum se poate asta ca asta? Se poate? Am să Am să-ți spun cum a început. Mergeam cu cei doi pe o prută. Smoțineam noi, așa, pe lângă mal, ne întâlnim cu un băiat într-un de bagaje. Asta nu mă ce zice. Na! Ia că de pe domnul Ulx. Era de pe ce se pune la ța. Asta a fost. Luna, da. cum au scenat mutările! asta! Spune-mi, spune, -mi, spune -mi ce să fac și o să urmez în tocmai sfaturile de, de la ce? Pot lega ăștia să-mi dați dracul. Și vrând nevrând trebuie să mai merg o bucată de vreme cu ei. Mai bine să n-afli Eu nu pot porni cu plăta pe lumină, înțelegi? Da. Eu un secret la mijloc. Bine, fac! La revedere! hai revedere! Am să fac întocmai cum ai spus. Așa. Și dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să știi că n-am să te uite. Săracul Peter Wills, Dar fi știut el ce lasă în urmă. Da, da, da, da ce s-a întâmplat, ce-i larmă ce a auzit, a venit concurența. Ce? Au mai sosit doi tot din Anglia, că sunt frații lui Peter Wills. Pietul ah, <laughs> de el are acum două rânduri de moștenitori. Da, așa, și acum unde-i duc? Păi nu vezi? E pună față în față. E și doctorul pe ei și avocatul. Ce mai? Încheta în toată regula. Doctorul se bucură că el a spus de la început că perechea din sunt niște șarlatani. Oh. Ce spui, Ce spui să mergem și noi? Hai să mergem. mergem. Acum e momentul să-l șterg. Scap de toți și de toate. <fri> E inima de durere, și mie si nu Gim Cand v-am văzut venind, n-am mai putut de bucurie să știți. Da! Si când te gândești că noi credeam că e negre fără cu bani. Ce? Ce crezi că nu stiu cine a spus banii, o să la? Da, n stiu ești, doar tu i-ai ascuns. Vinci! Tu e ascuns! Duce! Duce! Să-mi sar uite! Dacă voi se să Să jefuiască trifurile părbite. Și-a făcut, nu ce? mai văd pe rege! Unde-o fi șters a zis că se duce până în târg. Hmm? Da, a dispărut cam de mult. Jim, da. mi am impresia că ăștia pregătesc ceva. Toți șotesc mereu între ei și se uită la noi să nu auzim. Și mie mi se pare că uneltezi, dar nu știu ce. Hai să mergem în târg, să-l căutăm pe lege. Nu știu de ce, întârzie e cam mult. Bine, să, să mergem, alteță! Ei, <gătă> menicule, v a zic, așa ne-a fost zborba. Te-ai înfundat în crâjma asta, ca era vorba să împărțim egal banii, nu? Ce mai, ce mai, bă? Ce fai? nu te-ai de pui la Ui, ești un e momentul să De data asta, asta cred din... de pe aici. A vândut pe 40 de dolari dreptul la recompensă, că era grăbit. I-a spultea, -a, -a tabac? N-am, băie. Rău, rău, rău. rău. A plecat. Totul s-a dus de rău. L-au vândut pe gim pe 40 de dolari murdari. O să-mi să fie rob pe viață și cum mai spunea mereu Jim Puișovre. Au zis că ferma lui Ferps. Să intru în curte. Văd eu pe ce-i de făcut. Marci! Marci! Ei că Tu ești, nu așa? că se vin mai mult cu maică-ta. Mânca la dragul de el. Ei, bine ai venit. Dar de ce ai intreziat, Tom? Tom? S-a împotmonit cumva vaporul? Da, doamnă, s-a văzut e... tu și Sally. Nu mă mai domne atât. Uite, uite, ce vine și murcutul, Da. Ia vino să vezi cine a venit. Cine e băiatul? Cine că... crezi că e? Hmm. Nu l-ai văzut de când eram în scute? Cine? eu? N-am idee, cine e? Nepotul nostru, Tom Sauer. Tom, te așteptăm de două zile. Mm. Unde e bagajul? Munchile, Sauer, să nu l-am lăsat în târg! Mă duc să-mi iau cu și mă duc. Să merg cu tine, Domn. Nu, nu-i nevoie, unchiule să ai lăs. Mă-ntorc imediat. Înseamnă că Tom sosește cu vaporul ăsta. Trebuie să-l întâlnesc pe drum, să-l pun în gardă. Mamă, mamă, ce noroc pe mine! Auzi, să trec drept Tom Sawyer! Ia-te uită, Tom, din căruța asta! Pe onoare, dacă nu ești de nas. onoare M-am prefacut că sunt mort, că duc de nas. Mă vezi, păi, știm tot cum, a fost. cum ai ajuns aici. Prin ce aventuri grozave ai trecut? Hai, urca te gunoi și-l duce! Haide! Haide! Așa! Ferbea un tău, Silas, da, e, e vorba de un negru, Ce vreau ne să-l scot din robie. De Jim, știi care? Negru domnișul Watson. A, -au da! I-au vândut ticăloșii a doi de care spuneau... Păi, până... o să te ajut să-mi răpești. Ajută. Da. Iar mă, tu și Sally Așa. și spunem că eu sunt Sit Sour. Hă? Ok? Ok, Tom! Să-ți seama că un negru, tu ce acolo de mâncare, Bă! Apa, mai mâi băiete. Păi, păi, acum trebuie să facem planul, nu-i, E Jim. Hei, ce părere ai? U, u, uite ce mă gândit e, eu, iată. În cea din primul noapte întunecată, cheia din buzunarul un spălător, îl descui pe Jim și-l duc cu puta la vada. Vale. Ce zici? E simplu ca bună ziua. La păi, da. ce-ți folosește planul dacă nu-i nici o primești în calcul? Cum? Adică, uite ce zic eu. Între coliba lui Jim și gard, este un șopron de scânduri. L-ai văzut, da? Da! Așa. În intra ori Da! Să făm un tunel între șopron și colibă care să dea drept sub lui Jim. Păi în noaptea ai vădări, Jim iese prin tunel. Între timp, între timp ne cu toți câinii, să nu ne E bine? Păi, e minunat. Păi, si, mă cheamă si. Si? Nu, Să-i de Dar și eu să știi! Dacă mă gândesc că poate terminăm de data asta, parcă prin puterea. Așa. cred că în noaptea asta intrăm în colimba legii prin tunel. Maș, maș, mi și gud, mi-e gud, mi-e, mi-e, mi-e, mi-e, mi-e, mi-e, încă puțin. Tu, mm! e gata. Hai, S -s -s -s -s -s -s -s. să de cazmale, să știi că noi suntem, noi. Așa, după ce evadezi, trebuie să lași aici o inscripție și un blazon. Domnul Tom, dar n am niciun blazon. Am, am doar bluza asta. Domnul, domnul, ce mare dreptate, fiindcă tu? O, și tu, parcă eu nu știu. Dar pe ce te prinzi C o să aibă un blazon înainte de a ieși de aici? Am citit eu un cărți că așa? Anonime. Ce? mai și asta, mai Tom? Ceva cu care să dai de veste ceva, că se pune la cale ceva. E, Dar ce rost are să le dăm de veste că se pune ceva la cale? E, de ce? E mai misterios, mai interesant. A, Tot așa s-a întâmplat și când Ludovica XVI-lea a vrut să o din palatul lui, da? A, bine, Tom. Atunci dai drum. Uite ce zici eu. Îl da. trecurând pe ușa din față o scrisoare așa. Păzea, se pune ceva la cale. Astă seara o bandă din teritoriul indian oh. va sosit aici să vi răpească pe negru fugar. Hey, e bine! Semnalul atacului, un behaid de oaier. Ah. la el. Tamal la miezul nopții vor veni. Fiți cu ochii în patru! Un prieten necunoscut. Oh. Din tinerețe. Da, fiți pe Ce facem acum. Nu, nu, nu, vă speriați. Suntem aici 15 oameni în da, eu, eu, eu zic să nu așteptăm până la 18. Nu e mai bine să stăm pe loc până s auzi Behaitu? Dacă eu o băgăleam. Nu, nu, nu, nu, nu. nu. Da. Dar că tot ar fi bine să ne împrăștiem prin curte. A, așa e. Lele, Un, le -le, unii soiați pe colibă și restul stăm la pândă în jur. <sus> Gata, gata, gata, da, da, da, da, da, Jim! mare Da, intră în in tunel, asa, În in prânci, asa, Haide, da! Nu! pe om Și de acolo spre mal, bine! Hai. Hai că pruta e pregătită bine. A, a, de ei! Aaa! Dar a și hai, hai! hai! Hai, hai! Hai! hai au luat-o spre Lutu! Ei, băi, Că n-ai să mai fiind niciodată scrabă. Strajnică-i scrabă-a Fosac! acă. Strajnic gândit și strajnic Eu sunt de fericită. În ales că am și un glon în pulpa. Hai de mine. Ești rănit? Tom! Rana sângerează rău de tot! Lasă, lasă, nu mai pierdeți vremea cu mine! Puneți mâna pe Lopez și dați-i drumul! Altfel se duce derupă minunătii asta de evadare! Haide, I ia spune gim Jim, tu ce crezi! Jim nu se mișcă de aici fără doctor. Trebuie salvat de un doctor! Așa i Da! Tu te, da. -te și cu un doctor! Așa, pa, pa. Tom, eu? Vai bine că te-a găsit unghii tu, Simon. L-au găsit pe malul lui. Da. Tocmai se despărțea de doctorul William care pleca cu o barcă. Ce căutai a am fost și noi după bandit să-i prindem, da, și am rămas de vorbă cu doctorul. Eu tocmai veneam spre casă și... Sid, unde este? s au oprit pe la poștă, dar o să vină și el numai decât. La ce te poți aștepta din partea unor strângari ca voi? Dar vol... noi n-am vai, vai de mine! Salas, iar vezi cine vine? Dr. Weller. E Dr. Weller, cu Sid, așezat pe o targă și negrul acela fugar în urma lor, bai de mine, țigărănic! Doamne, doamnă, doamnă băiatul acesta avea un glonte în pulpă, l-am operat Vai. pe plută, m-a ajutat negrosta! ăsta. <sus> l-am închipuit eu că e un negru fugar, dar ce era să facă? N-am văzut om mai grijuliu și mai devotat ca el. Dumnezeu ținând cu o limba pe negros! Da, da, închide bine! Hai, Ia te te sunt acasă. Da. ai povesti mă, tu și... Eu n Ce s-a povestea scăsit? Păi uh, cum s-a petrecut toată povestea. Care poveste? E păi cum l-am slobozit noi, pe Jim. ce tot îndrugă băiatul ăsta? Ce-a pierdut mințile? Ei, știu eu ce spun. Eu și Tom l-am slobozit pe Jim și încă fain de tot. Am muncit... Nu obții și să facem tunelul și celelalte. N-ai idee ce grozav ne-am distrat. Ba să zic că voi împelițațelor ați scornit toată dandarea asta. Da, da noi... lasă-te, mai prind eu cu negru ăla fugar. Acum e închis bine și-l Nu, nu, ai niciun drept să-l închida. Jim nu-i El apel de slăbot ca orice făptură de pe fața pământului. Iar iurează, băiatul Nu, Nu, nu aiurează deloc. Dușe, dușe, noi îl cunoaștem pe Jim de când ne-am născut. Așa e. Bătrâna domnișoară Oaxel a murit acum două luni și era rușine că se gândise să-l vândă. A, auzit? a spus-o, a spus-o chiar și ea și a în testament că îl slobozește. Da. Atunci de ce naiba mai voiai să-l slobozești dacă era Au o întrebare pai. Eram tornic de fapt, moastre, răluțite, și-aș fi trecut prin foc și sabie, casă l ca Uite-o, Uite pe duci și-apoi, și-apoi! Păi, vai, câte întâmplări <trui> într-o singură zi! De unde a apărut așa deodată? Bine ai venit, Ei, Bine, ai venit. Am sănțit acolo cu vaporul. V-am anunțat printr-o scrisorică. Ce scrisorică? Nu am primit nicio scrisorică. e clar, dacă băieții se duceau mereu la poștă, e limpede acum, de ce n-au ajuns nici scrisorică? Nu mai întoarce să fiu în locul tău, n-ar fi rușine. nu-i Tom, ci Sid. Tom e. Da, unde? Tom? Vrei să zici unde e Hack de bună seamă? Hai, hai, Hack Ia, ieși de sub patul ăla. Da. E... Așa ai, ai avut dreptate să Hack! Mm. Am înțeles că sunt împreună după ce i-am primit scrisoarea ta în care spune că Tom și Sida au sosit cu bine. Și, și cu negrul ăsta a fugar. Cum e Înainte de moarte, domnișoara Mișoara Watson -a Ați văzut văzut? Ura! nu mai eliberat. Hai să-mi Nu Hai Hai să-mi Hai să-mi Toți negri să fie liberi. Ascultă-tu! Ah. Ia spune dacă n-a la povestea asta cu glontele tău, tu ce plan aveai în continuare? Eu păi, îl duceam pe Jim acasă cu pumn, așa. Apoi trimiteam vorbă despre sosirea lui pentru ca toți negri să iasă în întâmpinare și să-l ducă în orașel cu torte și colorul Da, altfel ah. da, Jim ar fi fost un erou. Iar noi la fel de că e bine, așa. Ce-ți-am spus eu, ce ți-am spus și eu acolo pe insula Jackson. Ți-am spus că Jim are să fie bogat. Și uite că se adevărește, sunt bogat pentru că sunt liber. <cute> <cute> ne cheamă! <cute> ne, cheamă. <cute> ne cheamă, trebuie să <cute> <că> ne facem <cute> bagajele. Plecăm acasă. Ai auzit ce a spus Tușa poli despre tine, Hac! Da, Vrea să mă înfieze. <cute> Vom fi fraze adevăratele a noi doi. Și cu Jim trei. <cute> <cute>